Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në misionin e dyt të ciklit të emisioneve Rruga drejt Allahut. Sot emisioni u titullohet Ndriçimet në këtë rrugë. Pa humbur kohë, jemi përsëri me xhonën e nderuar Enisa ma, që takimi vazhdimisht në, në funditimin ton të kësaj rruge. Xhonë mirë se erdha. Nisojmë, do të sulleft. Përse pa humbur kohë, fillojmë dhe duke Enisa të kolam. Herës së shkojë, alegim këto pikat e rëndësishme të raportit që të kemi ne me zotin ton. Dhe nga pika e fundit ishte falja dhe gabimi. Ne gabojm, Zoti na fal. Por ke par ndonjëherë themi që ke kohë. Koha, me të thënë ke bërë shumë gjëra. Edhe nuk ka ndonjëherë më kohë për ne, ska afëndi për të ky raportet tona me Zotin. Fillimisht falënderojmë Allahun e mballënuar për të mira që ne ka dhënë dhe lutosim Allahun e mballënuar që to takimet i bën të bekuara të dobishme dhe të ndikojnë përmirësimin e raporteve tona me Allahun e mballënuar. Kjo që e ke përmendur dhe pikreshta jo ku kemi mbetu në takimin e fundit, mendoj se është një stacion shumë i rëndësishëm dhe një mejdan shumë i do mëzdo shumë që duhet të kupton qdo robë i Allahu që do në të lidhët me Allahën, gjë njeri që do në të këtë raporët mire me Allahën. Nga se njeri ju nga në të shmërija e ti është i dobetë i dobët për ball e ipshave, i dobët për ball yoshve, i dobët për ball rrethonave të ndryshme që e bën të dështon në rolet e caktuara. Dhe kjo e bën këtë njerëj që jorolhera të gabon në raport me Zotin e tij. Shtimi i këtyre mëkateve, shtimi këtyre dështimeve, shtimi i i këtyre gjërave të ndryshme veprime fjalëve që rrezikojnë të zënojn, zbehin raportin e tij me Allahu xhalla wala, shpesh rendikojnë që këtë njerëj dal nga daltër që i qoin nga Allahu i mënduar. Ne këtu duhet të ngjitemi dhe të kuptojmë se mëkati nganjëherë mund të na lidhë me Allahun shumë më fuqishëm. Dhe të na bën më të përqafërt me të, s'ojë kimë qen para mëkatit. Kjo nuk është stimulim dhe thirrje për mëkat, absolutisht. Ngase njeriu nuk duhet të rrezikon raportin me Allahun me mëkat. Por i më duhet të fal, duke duke fol për situatën pas mëkatit. Diku shkaranë mëkat dhe nuk duhet të lejon që tashmë mëkati i bërt të tolero nga Zoti. Por duhet ta përdorë këtë mëkat që të lidhet më fuqishëm me Allahun e mëndur. Ngase aktivizmi i a turë pyetova çka më thanë më herët se karakterizojnë raportin me Allahun xhelalu ala, në japin kët rezultat çon në pa kërkaj. Kërcëzat është që mëkati të ndikanë të afrojmë Allah në gjellë uale. Kur ndodhë kjo? Në që fështë bëjmë mëkatë, kur shfaqët vërëfria e robit për Allah në mëte përse kur është mëkatarë? Kur? Ma men njeri jo përshamullë kur, kur e ka gjendëri mirë ekonomike, është i shëndosh, nuk e ndinë ndikimin negativ të mëkatë në këtë botë. Apo? Pa. Mungesa e kësë ndinje bënd përvarë ndaj Zotit. Por men në kur e mëkatar ve e ndin frikën nga dënimi i Zotit madje një pjesë të këtij dënimi ke filluar ta përjetosh në disponimin tënd në rrafshin ekonomik familjar ekse marrë atëra kësaj radhe i afrosh Allah më një varfrit të pashoqe që Allah më ta fal ande shikoj se si lidhet me dënën i katërt me mëdhenën e e parë në ndjetë ditë që nor se për mëkatën e bën nuk ki nevoj ti rafërosh në skujt Nuk ke nevojë të arshtosh askush. Nuk ke nevojë do të thotë që të kërkosh nga askush që ai të fal. Jo, jiknor. Kam bërë mëkat, por por ju krezu nuk kam nevojë. Edhe pse mëkatar. Edhe pse më keq, nevojë ai më mbetet gjithmonë vetëm për zotën e mbantuar. Ne shikoj si komunikojnë këto mëdhenat ndër me veten. Dhe çdo mëkati më bën mua që, mua që të shikoj se çfarë çfarë më ka bërë mua që të bije në në këtë mëkat. Padyshim se nuk ka shpirt në këtë mëkat, mos më zbatimi ndonjë obligimi, apo mos respektimi ndonjë kufinie, që nënkupton aktivizimin e pikës së tretë të raporteve. E shikoj si këtu komunikojnë me tjetrin që të gjitha ato të lidhen me Zotin e Madhnuar. Prandaj, njeriu nuk duhet asnjëherë të andi veten larg Allahut të Madhnuar, sado që të ketë bërë mëkate. Gjithmonë ekziston një rrugë e shkurtë që mund të shumë shpejt të lidhesh me Allahun edhe pse ke qenë shumë larg prej tij. Ëpse ka kaluar shumë kohë gjatë që nuk e ke thirrur. Ëpse ka kaluar shumë një kohë gjatë që nuk e të respektuar në ti. ke respektuar urdhën e tij. Këçi në lar për ti megjithatë, Allahu gjithmonë na mundson dalje emergjente. Ai thonë se nuk e emergjente këtë. Po, në... dalje emergjente që të kyçemi shumë shpejt në rrugën kryesore ku duhet të shkojmë ka Allahu më nduar. Nëse do dalje emergjente, do thotë janë oferta hyjnore ndvardimsi për zënë mëkatar. Nuk kanë këto do thotë privilegje për mërcaktuar. Për çdo mëkatar Gjdo më katarë mund të përdor këto dalje emergjente, po dëshyra jaj. Andaj një njëri njëri shtetakuar me një djetarë të madhë të quajtur Fudajli më njëjat. Dhe Fudajli e pyti këtë njëri dhe i tha, sa vjeti ke bërë mikë, tha i kam bërë, i kam bushtë të gjashdjetat. Tha, subhanallah, që gjashdhet vite i duke etfër këhallahu, që e në këafër të arish, dhe, gjashdhet vite tashmosh një mosh ku njëri u veqë, E, është afrodykës normalisht. Tash mund të shkon deri në 80, por zakonisht aty mbi 60 vjet njerëzit tashmë vesh mund të presin çdo moment që të ndodh fundi i jetës sepse edhe më herët, por duhet të them se është një moshë e konsiderueshme që nuk është një sikur se ti je i ri në moshë 20 vjeçare. Andajsa që 60 vite i duket kur ka Allahu, subhjan. Qenë ka afro çtaris. Ini apostoli Peraman aridet tek Allahu takimi me te, dhenja përgjësis për veprat e ti, pa dushim se u shtang, e për e te një farloj, një farloj keqë ardhje, një farloj shtjecimi. Dhe i tha, pasi qenë nga kështë situata, qëfar të bëj, o djetar, o, o hoqë, qëfar të bëj, në kuptim të asaj që, kam bërë shumë pun të ligan, shpesher kam qenë shumë, lërë për i Zotit, qëfar të bëj tash, 16 vite, në krasim matëko që më kam betë, janë shumë, Dhe ai kanë bëtur shumë pak. Vërtet. Atëherë ky dietori tha një këshill që mendoi çdo kush praneve duhet ta kët parasysh. Dhe është një një rrugdalje ideale për të skuqur nga çdo rrugë që të largon nga Zoti dhe për të rikthyer në rrugën që ta afrohet Zoti. Dëshirojmë të thotë një një zgjidhje adekuate në këtë rrim. Si të skuqejmë nga rrugët që po na largojnë nga Allahu dhe të rikthyejmë në rrugën që na afrohet Allahu. Ja kur zhidhja. I, I tha fudalik të njeri ju. Ahsin fi ma te bëkka, ju gëfër lëke fi ma më dha. I tha bën mirë në atë që të kam betë, ta falë Allahu atë që ka kalu. Që ka aja që ka kalu, dhijet, ar gjërë dhe të bitë. Par aja që kam betë, nuk dhijet. Mun të jetë gjërë shtorë. Mun të jetë gjërë sekonda. Apo? Ti... Nuk dë që të bësh tashmër me kohën që të ka mbetë. Nuk kërkoj vetë ti që të barazosh mes asaj që ka kaluar mëkate me dhe mes asaj që duhet të kalen adhyrim. Nuk është keqëtia. Kjo është mirësia Allahu xhalleu ala. Nëse ne haqet e kanë mbetë, sa do qoftë ai i shkurt. Bëhesh i mirë, përmirësohesh. Deri më tani nuk e ke ditë se ajo që dit me Allahu në është varfria. A ajo që dit me Allahu është raporti i obligimeve, i falt, nuk e ke ditë. Ka kaluar shumë vite. Tashm permision e këtij gjendje. Tashm fillojmbi këtu shtulat ta ndërtoj raportin me Allahun asoj. Edhe nëse nuk arrim të përmirësoj të tjerën, edhe nëse mbeten ende gjëra që kanë nevojë të investohet në drejtin portezë vdekja, angazhimi ti vazhdushëm. Këmgule jote, insistimi yt, keqardhe për të kaluarën janë të mjaftueshme para Allahut që Allahu pa hirte ty më ta fal. Kjo rregull i art që fatkeqësi shumë gjerë nuk e din. Dhe duke mos e ditë këtë rregull heziton të me ndonë. Në në tjetër, shetani malkuar e keqë përdojrë më të madhe këtë inëranës të njerën në këdretim. Këtë du të shkash në gjemi tash? Skeqin për, për, për gjerët dhe vitë, për 7 dhe vitë tash në du të shkash atje, po të qështë njerët në më të qy? Sa njerët heziton që të marin hapen e guzim shumë të pendimit, edhe pse zemra u fletë? Që duan të vinë. Vin. Andaj, fatke që është nuk përdojnë këtë derë që Allahu për u ahapë. Po, po të ishoj njerëzit, po të ishoj njerëzit, sa dyrë u akahapër Allahu që të pajtojnë me te, nuk do të mbetet njëri në fëtyrën e tokës që do të hum të shpresën e falën e Allahutë. Thëtë Muhamidi sër Allahu al-Sallam, po të din të pabesimtari. Këtë nuk o katar ja. më katarë të shmo. Më katarë është njëri që ka besu në Allahu, por ka shkelje, të ka paskashme të vijave të kuqe, apo? Pa. Ky është më katari. Pa besimtarit dhe të më beson, pa bes... nuk beson farën Zotin, apo? Po ta din të kë, sa është falje Allahut, dhe të shpreson të gjithmon se Allah ja falë. Paramendo kë, më stazën për më katari. Prandaj, duhet gjithë më besimtarit të jetonin hijen e këti mësimi të këti djetarit, që pa dy shumë nuk është mësimi ti privat, Nuk është përfundimi ti individual, por është përfetim gamësimete, fjale salat dhe fjale se pegameri sërë Allahu alësherëm, përmjësojë atë që të kanë betë, ta falë Allahu atë që ka kaluar. Hynore, shumë e mirë, por më këtojë të sincerisht më thëmë fjale një mikotim besimtare që më thotë, bëlesë përdorja të shprejnë, reqë sotë që është bërë normalë në media, më fletë që e ta një live, thotë, në veshë, thotë që të që do t kë po di sot gjatë gjithë kohëtanë këçiën larg, ke bër gjithto krime, gjithto gjunafe, gjithto gjëra. E thot më vjen turp thot. Një më thën një këshill shjitanor, më thën, "Life thëm vjen vesh thot, vijen, nuk të vjen turp kthehesh ke Zoti tani. Nuk e turp, rri at ku ke qenë thën se ti nuk ësh për ty kjo falje. Nuk e meriton ti më këtë falje, domethën. Sikur nuk i, një, më thën, ndodhnë atë udhkryqin e rrugëve, është në një udhkryq dhe nuk di nga të marrë do Zotin, por thot në të cil tani veshëti nuk e turp. Po pa, dhe filmu ne përmandë këtë dilem, ranohet edhe teorikisht po dhe praktikisht. Teorikisht argumente të shumta nga Kurani dhe fjalët e pejgamberit sallallahu selam që flasin për një falje të pasfiduar nga Allahu xhalleu ala mëshpërua mëkatet e njerëzve. Nuk ka mëkat, nuk ka mëkat që mund të asfidan fjalën e Allahut që mund të harxhënata. Nuk ka. Pandaj Allahu xhalleu ala u a falë të gjithë njerëzve, ju njerit, të gjithë njerëz u a falë më katët, po që se kërkojnë këtë falëje dhe nuk shtirët falëja ti. Nuk shtirët falëja ti. Nëse a i dëndë në a falë. Allahu dëndë ata që pëndohen. Andaj, teorikisht, është eseruar kjo, thasht, në shumë argumente, në shumë tekst të koranurë dhe fjallë të Muhamidi, sërë Allah, sërëm, por dhe praktikisht, kjo që thëtë pë Ku është mëkati i ti? Me më mëkat në këtë njeriu që do të flas tash. That Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Para jush ishte njëri që kishte vrarë 99 njerëz. 99 njerëz i ka vrarë pa të drejtë. Kader Giac në 99 shpirtë. Mos flasëm për mëkatet e uzurpimit të pasurisë e këto të rëtimet e dhunës të tjera të kanë gjën këto. Jo, këtu është përmend mëkati i tik më i madh dhe më kryesor, vrasja. Mirë, pomponi një moment. U ndriçua me uzimin hynor. Plot njerëz që dëfron të pendojnë nga njerëz të trokas në dyert e gabuara, tek njerëz të, të paditur. Dhe ky njerëz trokitin këto dyer. Shkretë një njerëz që ishte adhuruesi Allahut, po ishte një njerëz devocion por i paditur the that halli min toba akamun dunje falje kamra kaç kaç sa kaç njerësh ke vrao dhe ke ftyr tua sikur sai apo ke ftyr nuk vjet turp te të kallaj spendohesh nuk ka falë për ty ta kënieri u dëshpëruar sa pasi nuk ka falë për mua po të vrasë atë ty e vrau edhe atë i bën një çën pastaj si ndërgjëgja e brend në gabrënda si nuk ka falë u te, si ka fale, duhet pendohm dhe kësaj radhe trokitin e dytë të dura Shkajtë të këdjetarit, të kogja, të njeri, njeri dishëm. Dhe i tha, kam vrarë një cindë persona. A ka për mu e pendim? Shkajtë këdjetarit, sa bukur, sa bukur do tët të është që të drejtojshë në dyre të duhra. Sa bukur është të ndërgjosh fjallën nga njerë që njohen e laun e zogjellë. Kasëtojnë me hlemë për shpirtin. Sa, nuk i tha, ki, po, më shpëndosh. Jo, nuk i tha mund të pëndosh. Nuk i tha, për sh do të shikoj mundsinë, jo nuk i tha. A do të di çfarë i tha? I tha po kush mund qëndran, penges, Allahot, po si kërësht, me të qendron pengjes mes teje dhe Allahut? Po thuaj se kjo është mesti e me Zotë, ti nuk e di pse po më pyet ti mua. Është shumë normale që sado që të bësh mëkate, apo ap, gjithmonë ke derën e, e pendimit të hapur tek Zoti, nuk të duhem asun asaj. Shikoj akat afërsisë raporters. Shikoj kë, kë, kë, këtë këtë këtë këtë këtë këtë mëshirë Të pashpjeguashme, me primë një që fse bje konflikt nga njërë duhet të interronën nëna me të pajtu me babën. Duhet në ndërmetësus. Apo, me vlaun duhet baba. Ose gjithë mund duhet një ndërmetësus që zbojt raportet, që të nësjëren. Dhe sa më allonë gjëllë leovala nuk duhet. Nuk duhet. Duhet vetëm nga të shmire jute. Po deshe, vetëm ti me te. Që ka sa bukur është kjo? nda i tha Allah, i tha, tha, pejgamberi s.a.sallem, se kytë ditori i tha, po kush mund të qëndrën me stje dhe me zotit? Mirë pa tha, është një kusht. Jo që unë për të vendosi, po për të mirën të ndeshtë. Lergon nga këj vend. Këtu e mësu të vrash. Këtu e mësu të të citë bësh vrasje. Ne e sërdi kusht për nga, për së ri, këthe eshtë më katë. Lergon nga këj vend. Dhe k në gjysmën e rrugës e zonë vdekje. Erdhën dy parë me lajke për ta marrë shpirtin e tij. Apo, erdhi me lajket e dënimit, duke u bazuar në mëkatet e pa bëra, nga se kuj anës nuk i kishte kompletuar rudhimet e mëdhimit. Ishte në rrugë. Dhe erdhi me lajket e mëshirës, duke u bazuar në destinimin e tij ku ishte Izraj. Atëra ndodhi një farllë mospajtimi këto, një kuptim pozitiv mes lajkeve, se kush do ta merr? atërë Allahu dërgën një melek dhe u tha, ma të një token, apo, në qovës është më afer toke së më katëve, le të amarin me laiket e dënimit, por në qovës është më afer toke së pëndimit, le të amarin me laiket e mshires. Atëherë, njëri u realisht ishte më afer toke së dënimit. Se ishte pënduar. Po, se ishte pënduar, vetës më se ishte një isë. Lërgë ishte toke e pëndimit për te. Por Allahu bëri që tafruat E tlargu tokë dënimet, dhe kur mater me lajkat gjetën thrupjet e tij më afër tokës së pendimit dhe e morën me lajkat e mëshirës. Dhe kish përqëzime. Neso, neso ditë përmirësimet. Dretohu ka Allahu i mënuar. Nuk mund ndoshta ti flasë këtë gjësa ato, por gjithmonë me gatishmëri për të përmirësuar apo përmirësor raport me Allahun, azhgal gjithmonë. Edhe nëse mbetet, nëse të, të mbetet diçka. Allahu xhallahu wala parshkak tek ti u dhimi, parshkak tek soi etja. Për shkak të kësaj Gadismaria që e ka parë në zemrën e të tënde, ta falëllai mënduar. Andaj kanë dhënë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një njerëz të vije pagan i dhujtar tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. A ka njerëz që bën bebra më të dytës se i dhujtarit? Jo ka. Ka si i dhujtaria është më paraën e dytë. Dhe e pranoi Islamin, e pranoi Islamin, pranoi Zotin vetëm që merren të adurohet, pranoi Muhamedit alajhi wasallam se të dëguar të fundit. Kër i dërguar i Alehi s-Saratu wa s-Srëm, ishte në betej. E parishtomin, ufët në betej, bdeq dhe hyri në gjennat. That Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, that nuk di njëri që ufët në gjennat pa namazë, pa së ti njëriju. Nga se nuk është e kuë namazëi. Apo? Parës faru shpëllu kënjëri. U shpëllu për shka këtë qëllimet. Këtë kështë mërana të instaluarë, binjen se posa dvi koha na mod do t'folem, po nuk e arrriti dot. Ka, ka se vdiq. Ande Allahu asht përblej në bazë të qëllimit, edhe pse praktika nuk dëshmon te përmirësimi i tërë. Andanqose ne kemi qëllim të qartë në zemrat tona, se e dëshirojmë Allahun e mënuar, dëshojmë përmirësimin, dëshojmë të karim, të arrim të Allahut al-leuala. Atëherë po dëshojmë se edhe ajo që na ka mbëtur në, në qof shumë e shkurt, do ta mund, do të përshëndëm më rend. Sa jo me dekadat e gjata që ka kaluar në mëkatet e rebelimit Allah të Allahut të manduar. Dhe kjo është mysia e kësaj rruge. Kjo është yosh jo e hinore që Allahu na thret gjithmonë të kthehemi. Dhe po e them për fund, vullai i nderuar. Po të nafton të ndokush me kaq yoshja, vallallai. Po të nafton të ndokush me kaq mirësi dhe buçi që ka interes për inne. Po të ke interes për inne. Po në me kaq mirësi nafton, nga mirësia do të jetë ti përgjigje mjaftën para mendoj kur na thret dikush me kët juoshje, me kët mirësi, me kët bujari, me kët mishir, që absolutisht na asnjëri rason nuk kanë oj për neve, dorse ne jemi vazhdimisht të varur për ta. Atë si duhet të prigjemi për ta? Për, për dyshim se e përshpejtuar dhe pa asnjë hezitim përkundër mëkatorit që i themi Allahut të Madh. Për po, këto milion thonë sinqerisht më më prekën bërit meditoj. Pendimi i këtij njeriu i cili kishte vënë 99 dheta bëri që mbas pyeti njëri me dije, të ndryshojnë dhe ligjet e natyrës, sot që ka krijuar zoti këto që ligjet që i ka vendosur zoti në tokë nuk ndryshojnë. Por u tham, ke kë ky transmetim që pendimi e bëri që toka të afrohat. Do oh, oh. thënë ishte pendimi, por më sa pash, më thën trokitja në derën e gabuar e bëri që por i përsërit krem. Në sa trokitja ke dera e dijes, e bëri këtë njerim thën vërtet të ndryshoj me pendimin që bëri me këtë dietar. Do thënë që kështu lloj për mirë të ndyshojnë thotë ka ti afrohet dhe përshkruar ke Zoti. Po, Domethënia që janë shumë rëndësishme. Po. Çdo udhëdor që rriniska Allahu Azza wa Jall i duan dy gjëra. Duhet të këtë dy gjëra. Për të arritur i sigurt të qallojem anuar. Dhe mungesa një respekti s'aj padyshim se na jep musliman të djimtuar. Sot kemi musliman të djimtuar. Musliman çë uh, thjesht ka një imazh i jotë bukur dhe jon përputhje me bukurinë e fytyrës tynë. Apo ne kemi një fytyrë shumë të bukur, apo por nuk e kemi një musliman që reflekton bukurinë e fytyrës së tij. Në aspekt. Dhe kjo pikërisht për shkak të mungesës së këtyre dy gjërave, ose njerës, ose të dyjave. Dhe gjaj ç ka thotë djetarë njër, Ibn Qaimi, Rahimullah, njënë me këtë qështja. Thot, uztari drejtë Allaho të manuar, dhe drejtë botës samë shushme. Madja, thot, gjitha uztarë, jo vetëm ky, për ja për këti me duke folë. Thot, nuk mund të plëcojt uztimi ti, dhe nuk mund të shkoj rrugën barë, për diri sa, nuk pajiset me dy fuqi, nuk pajiset me dy forsa, jo fuqi. Më duj força, kurrë s'ore. Forca e dijes dhe forca e vullnetit për ta zbatuar dijen. Fatim Bekaimi rahimullah. Për mësforsë së dijes. Isha stacionet e rrugës. Dhe isha sheritat ka duhet të ecë apo çe të jam sy në tyne? që nuk kupton se në çësë nuk ka dije mund të gabon shtegun, mund të gabon rrugën. Gjithashtu thot në bazë të dijes i din rreziqet ku mund të shfaqet kthesa, ku mund të shfaqet doshta në një vërhim i i gurva dhe shkëmbime nga lart, ku mund të rreshet makina nga se nëse nuk e din nuk mund të ruhet nga këto. Pastaj gjithashtu thot se forca e dijes është sikur një drit që kur të shohet ndryqenat që e ka mëlluar ersira. Andaj thët, kjo është një drit madhështore që e ka njëri u një dorë për dirësë është dukejës në një rrugë me ersir të madhë. Shumë e erë të shumë. Andaj thët, përmesë së dritaj i vrenë rëzishet i vren ku është rruga për skuar poshtë, ku është për tu ngjitë lart e kështu me radh I, i, i gjen rrugët, i gjen i din ku është, ku është rruga ku janë, sikur të thinim ne therrat apo gjembat ku është rruga anësore, gjitha këto do të i duhen përmes dijes. Prandaj sod pllende gaterrinë që janë kyç në rrugën e Allahut atë gjën. Për shkak të mungesës së dijes, po e hudhin veten e tyre në shumë rreziqe. Qoftë në rrezikun e s'bejhës e fes, apo qoftë në rëzikun e praktikimit ekstrem të fes, e praktikimit me dhun të fes, e praktikimit me pasuja negative të fes. Një iri që sot, për shambull, shë, se si po flidet keqë për islamin, shë, se si për shambull, po luftonë musliman ndokon, por nuk ka djetë mjaftushme, si të janë dryqenë vetës këtë ersir, qëfar duhet bëndet i me këtë, apo? Për të të varsulet me fuqinë e rinis, me elanin e fillimit të fesë, raporten me Allahun azhjat, varsulet fuqishëm për ta ndryshuar në mënyrë të gabuar këtë realitet, pastaj padyshim se shkaktojnë dëm më shumë atë për se ndoshta dobit eventuale që mund të, të ndodhin. Pra për dituria është e domosdoshme. Për shembull, unë shpesh haru them edhe muslimanëve dhe xhamatit. A dëshironi ti si për ul namaz? Apo ne anko me ohod pandinë po laj ploshtie një lloj ftohje nuk nuk pandin aman si duhet i them çfarë ke lexuar për kët asgjë po si predmtar allah shpalla ka përfunduar me me vdekjen e pejgamberis ose nuk ka shpalli mua andaj duhet të dish si ta ndiks namazin kalibra duhet të dish për shembull si ta pretosh dhikrin duhet të lexosh për shembull dhitar kan shluar çfarë na ndihmon që të falemi natën apo mali ka brosura sikur se e din çfarë na ndihmon çta fal na mohen sabon ku broshur me 10 pika kam përmendur dieta dije nuk po di mua si të duhemi për Allah nuk po di unë po duhem e dashkur Allah po nuk po di fregu leza si të duhemi andaj mungesa dijes gjithmonë e rrezikon ecin në këtë rrugë dhe e dyta thotë Mekaim rahimullah e dyta është vullheti po mund të kemi dije Por nëse nuk kemi vullnet për ta praktikuar, gjithmonë do të mbetemi, do thot, sikur ai çe elsuan rrizimin. Në shë rrugën sa so bukur mund të shkosh, ku janë rriqi, ku janë rriqjet, shë sa so bukur është aty më arrit, pastaj e fik ditën dhe mbetet ku është. Nuk vazhdon. E vërtetë. And tho ti ibn Ka'im rahimullah, "Kta janë kur bie fjala për dijen, janë dietar, por kur bie fjala për praktikën, janë në radhën e njëra ndërra." A kompletnë është kanë dije, kanë dije. Po s'kan praktikë. Ne po s'kan praktikë. Andaj edhe sot për shembull në jetën një e përditshme flitet për shembull për luftimin e ndikujtë caktuar negative, çfarë që ni. Ne thuhet, po ka ligj. Mir po thuhet çfarë? Do ka vullnet për zbatimin e ligjit. Andaj vetë ekzistimi i ligjit nuk është i mjaftueshëm për të garantuar një ambient të qetë të paasar. Duhet duhet të ketë vullnet. Andaj kjo është vullneti që është aspekti praktik. Ti besohet tashmë pasi që e ka dritën. Guximshëm vërsullet në këtë rrugë. Nga se e din se nuk kanë çfarë ti bën rreziqet, përdisa e ka këtë dritë, që përmes kësaj drite i detekton të gjitha rreziqet. Shenjat që dohen në rrugë. Në qoftë se një njerëz është një rrugë të gjatë 1000 kilometra. Dhe është duke ecur me makinën e, makin e tij. Po më faloj, është ndërpresim thjesht sepse Për po shumë që bënë kemi lëqozinë edhika mirë së paskejtura në kohët tonë, duke njohë s'njelistikën e autostratës. Pa. In, pa. Për mendojë që të shkubhëtim pak për një hapsirë qëtësie Ma. dhe këthejemi për sëri për të vazhdoar bisedën me oqën të ndërruar në ndrycimet e rrugës që në kanë gjerë. Të nderuar mish, rikthehemi përsëri në studio me Hoxhën e nderuar Nisrama për të vazhduar bisedën tonë dhe pikërisht Hoxhëllam kë pjesa që thamë, dietari i një urbëtimi ljozis që jeton me ne dhe suqajtuar në kodh që mësou ligjet e autostadatës, rrugës, një alistika që na duhet në, në rrugë. Pikërisht folëm për forcën e dijes dhe vullnetin e praktikës këpik, për zbatuar diën që ka mësuar. Mish me këtë pikë që ndodhet në nevojë për të njohur ndërçimet. Kjo është esenca. Do të thotë, ë, uh, njeriu çet den dhe nuk praktikan, e kanë nëmlerësuar dhe atë që e din. Praktikës i bje kështu. Në qovë se, na dim, se qka është gjeneti. Na e dim, për shambull rrugën që nashpije ka gjeneti. Kjo është një mirësi që Allah në e ka dhenë, nga se 50% të punës e kemi të kryur. Ditëria. Dhe tashma, kam betur 50% që i dytë, apo që të vazhdym rrugën, që ta kompletojmë këto thimë për të futë gjenët. Mirë po, këtë 50% shqipar, zbejet, devalvan, në qovë se nuk i bashkan gjitët pjese e dytë. Përndër është vendimtare praktika, që besimtari të vjetë në praktikë, ka si kërështë të kërkuar për ti. Ditoria është mjet i domësdojmë që nga duhet për të arritë. Mirë po, nuk ka kuptim kë mjetë, në qovë të se nuk nga vë në levizje për të praktikua të Andaj në Kur'an dy shembuj më të këqij që ka sjell Allahu në Kur'an. A janë shembuj më të ultë, më të këqij që janë sjell në Kur'an. Janë sjell pikërisht për ata nuk Iparin, par, Ola, parman, që minha, dhije, nuk zbatojnë ato që dinë. I parin, shembulli i parë Allahu xhallahu ve læ, ka përmendë njëriç që Allah i ka dhënë detyrin, fa salaha minha, u zhvargë kjo dije, pasoj epshen, nuk ndjeku rrugën e Allahu xhallahu ve læ, nuk praktikuan atë që dinte. Allahu xallahu, fa mathaluhu kemathali kelb. Shambli ti i gjësan shambli të qanit. A ka më t'ulë se dikush të gjësan të qanit? Dhe që dhe të nësurën gjuma, Allahu gjëllë e vala, a thotë për bëni Israel, të cilët, wa, wa dha Allahu të vratin, pa shfar bënin? Methële lëzhinë humilu të vratë, thumë lem jëhmiluha, ka methële lëheimari jëhmilu asfara. Allahu thotë shambla të të në, që ungarkuan me dijen nga të vratë, thume lemja hmiluha, por nuk e bartën në praktik, i gjësën shemblit të gomarit, që ban libra, por nuk përshyton për ty në të përnë. Andaj shemblit i gomarit dhe shemblit i qenit, në Kurani jenë shemblit më të këqi që i kasirë Allahu Gjelle Walla, duke të reguar kështu shëmë të shmërin, e posdimit të dies, por mos të veprurit ma die. Dhe këte ka kuririzuar mesurën saf, ku Allahu Gjelle Walla thot, ja e juhelle dhine lima thonin ma la tfalun ay chikini besuar pa çfarë thuni ja që nuk e veprani apo për çfarë thuna ja që nuk e veprani pasi allah o xhelal o përmend se kjo është një çështje dhe veprim shumë e rëndëtuar të qallë manduar prandaj duhet ta plotëson kët andaj çm sallona ka ndëruar që të kuptojm dim mos ta devorojm që dije të çmuash me, me neglizhen ton me përtasin ton po për të veprojm para mandosin jon kjo një njëri i cili për shambull është një rrugë njëmi kilometrës si kurse përmana, filovat a përmanit para pëshimit. Një rrugë njëmi kilometrës dhe tashme është me makinë. Shane i thëtë se këtoj e këtë një pomë benzini dhe e këtë një hotel për pëshuar. E këtë dëmës dëshme që këtë të mbushesh me lëndjekse, me karburant dhe të pëshash nga se pika e radhes ose pompa rroze benzinit apo është 700 kilometra do të nuk ka rezervuar që qëndron në 80 kilometra nark pa unbush mirë do këshperfill këtë kë e din kë po e sha por nuk e përfill kët dije dhe vazhdon do të mbetesh këtin dorsta pas 50 kilometra 100 kilometra do të mbetesh këtin ta rrezikon jetën e ti nga agërsinat nga nga urea nga etja nga këto. gjithë ato dhe këtu ne rrezikojmë gjithmonë vetëm për të devijuar apo për të mbetu në mes një gërsireve të ndryshme, që dëshojnë në, në rëmbejnë imanin tonë, për shkak se nuk praktikojmë ato që dim. Dhe të gjitha, si kur së thot i bëndemi Rahimullah, të gjitha, të gjitha sprovat, fitnët, telashët, problemet në mes muslimanve, ndodhin për dy arsyje. Dy arsyjen, nuk ka tretën. E para, ter kul hak, praktisia e diturisë të vërtetë. Allah uta boni kështu ne bëjmë të kondotën. Apo atëre për qortë është e gatshme, atëre devimi është i gatshëm për limitën e ndëgatshme. Ose thotë bë, ibn ibn Timi Rahimullah, ose nuk kemi durim të mjaftuar për të vepruar. Ne ngutemi, një muji të veprojmë, unë e bën apo nuk do të asgjë. Jo, po. Shëlotë thotë kjo gjë që kërkon dy vjet. A ne ose na mungon deturia, ose na mungon durimi. Dhe gjithë ato na sidhin për limitë të shumëta pastej. Për këtë arsye na duhet shumë që të pajisim e këto dy forca, forcen e dijes, e dëmash dashmash, prandaj une, vazhdimish kërkaj, që gjithë dhe musliman, i cili është njësë në rukë të kallahu gjellewale, gjithë mon, shoshiru e së të këtë dijen, nuk ka pa dijen, dijen që e mërë nga librat, dijen që e mërë nga ligjeratat, dijen që e mërë nga hoxalarat, duke marë pjesë dhe për dënjami kumban, ku të qofte? Po nuk ka pa dijen nga senqofë se nuk e dije, dhe situata e kërkën të veprash, si të të bësh, ga me një jutë atëherë. Dhe shpesh herë, të rinjë të tankë së veprojnë. Japin fetëfan nga mendjat june, veprëm nga mendjat jure, dhe se kanë të gati qëmë të pysin. Unë shpesh herë u themë gjematit, ju themë, asë një herë, nuk ka qenë më e letë të arishë dhe dhe të informatës sësësatë. Për para një musliman, e dijet të Ka ndodh një njerëz ka pas nevojë që të lexojë një hadith nga Libri i Ad-Sulihin. Qëso shumë thjesht e gjend gjithkon. Kër ka ndodh para, mëso 23 viteve, të ka ndodhte këne. Nuk ka pas mend si. E ka ditë se afër 100 km larg, një njerëz e ka këtë libër. Besosh nisun në këm, në këm bash nis vetëm që të shpleton atë fletë. ta shpleton at fle. Ta merr hadithin dhe të thkëhet. Të por ato an ka shkuar Dhe thot, me kilometra, me mira kilometra. Ibn Abash ju thaj në të deve e në me këm nga me keja, kur rinte, dhele në Kajro, në Ejipt, që ta merë hadithin nga avla i bënu në Isi. Një hadith, e mori dhe u këthuje. Shko, nga se e dinin, pa këtë hadith, dhe të humbi. Nësë atë kemi legjiratat më bëhon, nuk ka dhjetë vetë nuk mledhen, më lidhen, 15 nuk më lidhen, kemi legjiratat në internet, kimëti dha të shpandora, libra të shtypur ato shumë të dhe nuk gjejmë nga muslimanët që marrin atë që ju duhet për të u thuar dhe për të këllogjë levala. Nuk ka padije, nuk ka panturi. Allahu Jellaluhu thafes elu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun, pyetni ata që dinë për atë që ju nuk dini. E ke panë të keqë që ti nuk din më ndryshu këtë keqë. Pyetë hoxhin, o hoxh, babai im pin alkool. Kur ne hajm buk, apo çfar të bëj? ojet e apo zimete uzuara shpesh kemi një konflikt në familjet tona apo do ka mbyll telefonin ose do ka mbyll televizionin ose do ka u an dal tastafonin ose do ke thyj tastafonin ose kasete muzikës dhe kemi një konflikt di ku jemi lutet nga konflikt dhe kemi vëlluar dëmen dëgjoj pastaj njeri lodhë ka senjëri lutet nga konflikti e vërtetë ne nuk mund vazhdan, atër i ose të vazhdojm atë çfarë bën i bashkangjitet njerëz vetëm ose do psohet nga se ekstremizmi pron ekstremizëm xhabareje si group ekstrem në fond përfunduan si mërgje. Si nga se si nuk mund të i përbalojnë një ekstremizmi, pas e kërën një ekstremizmi të të të të mesatar, të të. Kushtë manë mesatarë? Kushtë manë të sigurtë nga ekstremizmi i kësa nëtyre? Diturija. Po dite, që ko kënë njëri që i tha të ti, një që, një që njërës i ke falë, i ke mbytë po, ta falë Allah. Qështë so thjeshtë? Ndërso njëri i padishëm, le që e privoj k Shiko, kjo është inërante. Prandaj, shetani e uren një besimtar që ka dhije. Për dirësa, atë që nuk ka dhije, letë manipulen me të. Dhe shiko këta dhjem që po kapën poshë e për pjetë, si pasoj e kyqës e ty në rrimat të ndryshme ekstreme, apo qoftë në Shtetë e Bashkuarët Amerikës, apo qoftë në Evropë. Shiko sa të rianë, që japë të kuptanë se edhe janë të pa dhije. Janë të pa dhije. Imam në vij për qërësje madhore të fesë, si kurse është dirëja gjakut, nuk bënd të fletë kush pos ati që është zbardë në dje. Ta të, të ne nuk bënd të fletë nga si nuk kemi të thinjura. Në të thje shetë, jo, jo që nuk është i thinjur, për ende moshën e pobertetit nuk e ka kalorë si duhet, apo dhe merë në duar zgjidhë në disa problemeve që duhet në bledhë djetare, djetarë për dhe një zidhe për këtë problem. Në da jemi të rezik nga mungesa e dijes, jimet e rrezikuar do të thot nga në vlerësimi i dijes nga diamntëri që janë kyçur në karavanin e atyre që u thën kalloxhë levala. Ju them se nuk ka padije. Padia nuk mund të u thosh. Mbetesh në gjysmën e rrugës. Por edhe me dije nuk është e mjaftueshme. Duhet praktika. Duhet praktika. Dhe këto janë dy forca themelore të cilat na duhen neve për të rikyç pas mkatit në rrugën e Allahut të manduar. Dhe për aq sa i mitet paizëmë këto forca, për aq dot kimi dhe fuqi për të vazhduar. Apo mungesa e dijes na lëhet në rrug. Për këtë arsye dhe ne, vëllezëruar, shpesh herë në udhimin tonë ka Allahu xhelahu ala, shohim njerëz që kanë bërë për gjatë rrugës, apo sa shukë këto kujtojnë se janë nisur bashkë, po kanë bërë për rrugën dikon. Apo kanë bërë për asaj rrugat e dikon. Për fanas hyje, çfarë i ka munguar? Shëndeti si ka munguar atij? As aspekti ekonomik, as asio i ka munguar dia po ditë ku është nis, nuk do të ndalej. Dhe po të praktikon të atë që ka dit, do t'ia mësonte Allahu që nuk din. Do t'ia mësonte Allahu që të praktikon atë që sot nuk e praktikon për shkak të bekimit të praktikës si që bën të më herët. Por mungesa e kësaj ka bërë që plot njerëz apo ti shohim të hudhur në anën e rrugës, apo edhe pse ndoshta kanë filluar këtu tym shumë ko para nesh. Do thënë me lot, do thënë të shfaqëm alarmin e dytë, nëse doja kjo kështu e pa diës që tonë jo vetëm dëmin e vetvetes, por merr përsipër të dëmin e shumë të tjerëve nga mbrapsht, qoftë imazhit që përtieth të muslimanëve, atëherë themi atë më alarmin e dytë, domethënë. Ox, meqen se kemi këto pikë këtu. Për veç dijes do të shqyrtojmë thënë kjo kjo pjesa e vullnetit, domethënë praktikës, disa ndriçime që na duhen për ta përfunduar këtë pjesë të rrugës, domethënë. Po, ndriçim që kemi nevojë, sepse kemi një problem, domethënë që më njëro se futen siç përmendëm pak më parë atë rastin e beduinëve, më thonë që përbëndojnë apo rrace të tjera futen në islam, kishë një hall e gjonmirë dhe pastaj kat kthimin bra, më thonë. Në këtë rrugë na duan si kurse e përmend ndriçimet e vazhdueshme dhe furnizimin që na shpitet nga Allahu xhellahu ala. Për furnizimin dhe gjërat që na duan do flasim ndoshta në një emision tjetër. Tash mbrajt për ndriçimet e vazhdueshme këtë ndryshime nga bëjnë që gjithë mund të ime të sigurë se përshkoj mirë. Andaj mendej se ndryshimi i parë që nga duhet gjithë mund në këtë rrugë është qëllimi jënë. Pse e njësë këtë rrugë? Qëka kërkën të i këtër? Pse këjarë në gjami? Në qëpë se ndryshimi është i duherë, do të thëtë qëllimi është i qartë, dhe stacionin është i duherë, prejtash për e shohë, Delës a rria tjepë. Por në qëse qëlimi nuk është a tje ku duhet, kam përsa të minë qëlimi pak me heret, po se ta rritë do të ndalëm. Dësa njerëz nuk thejë në rrugën Allahot asu gjellë, si pasoj e kërketës së gjenetit, ose si pasoj e kërketës së knësisë Allahot asu gjellë. Por, stuhit dhe spruat e kësej bote, i bartën në rrugën Allahot gjellë leo ala. Smundja, përfria, vdekja prindet e ka pa po vet vdekën me sy dhe e shtin rrugën Allah ta zgjël. Për këtëku qetësi, për këtku shërim, për për të kërkuar kërku një ngushëllim. Është është vërtet se ky kthem është i mirë. Por nëse këtu mbetet çllimi, atëra posa ta arrijm kë çllim, nuk do të kem më atë për të vazhduar. Prandaj, nëse ke hy në këtë fe për të qetësuar shpirtin e shtë, këtë ke arritur. Apo, e tash çka Ngelim këto, nuk vazhdojmë. Por në qofë se jeni isë për në gjennet. Atëhere, do të shikojmë në dy gjera semelore. Apo? Që do të na bënë që të vazhdojmë rrugën. Do të shikojmë e dinë që farë mallë e duke kërku. Në qofë të se dëshënë të flesh në shëratan, apër në hiltan. Ti dinë shumë mirë, se me 20 euro në gjepë nuk mund të futësh atët datë. Apo? Do të keshë më shumë para. A në në qofë se dëshiran që të flesh në hiltën dhe sharatën, apo, du është të lodhë shgagja shumë, që të kesh të hyra të mjaftush me mujore, për të fletë atje. Andaj, me këtë malë që e ki, të vepërve tua, me këtë bugjet, me këto të hyra mujore, të vepërve që e ki, atë mërmenja se meriton të flesh në gjenet, një natë. Kësh për tja. A edhin sa është ishte e gjenetit? Muhamidi srallahu al salem thatë, në vend ku njeriu e vendos shkopin e tij në gjenet, sa mund t'jet ai vend. Sa sa pllumb. Shkopin e tij ta vendos. Është më i çmueshëm. Është më i shtrenjtë se të tër botan çfarë konda. Pamëndon një hap ku ti e vendos, nuk mund me të blehet me tër botan të thënë kur as kur nuk kapos. Çfarë të merr mëna të skihesh në shtëpi. Pasta një kapsht. Ti vësh pak matutje sa duhet për këtë. Këti duhet të kërkuar obësëmtar. Je duke e kërkuar një gjë që Allah ka thënë. Kanë pregadit për obrit e mi atë që sy një kur s'ka pa. Atë që veshë i ku nuk e kanë dëgjuar, ma di asë imaginata nuk ka pas më si të kapë. Kur? Je duke e kërkuar një qëka që për te ka thënë pejkamberi sërë Allah, sërëm, Ela in nësil atë Allah i ghalia, dhije se mali i Allah është i shtrajt, nga se mali të jërgjeneti. Ata i me gjumë nuk blije gjeneti vë Allah e hapëtonë Me tash as ema nuk blihet gjeneti, me humbje kund nuk blihet gjeneti, nuk blihet shoqjeneti. Me bredhe poshte përpjet rrugën nuk blihet kështu. Andaj a don gjenet realisht apo dëshon të kurash disa plagë të së kaluara dhe këtu kuron shumë thjesht. Dhe të mbetesh aty. Aty të mbetesh. Ke shpëtuar nga depresioni dhe mjaft. Ke shpëtuar nga vështirësia dhe mjaft. Jo. Këta, që ka po dhe bësh, thash, për saq to çkapodan. Dhe kët mund ta bësh tash përmes dy pikave themelore. E para Ajo që duke kërkuar argjëneti, dhe falën për të, dhe e dyta krahasojë veten tunde me ata që e kanë kërkuar për të njëjtin qëllim dhe mall që ti po e kërkon, ku kanë qenë ata? Poim si shemb, sa bëjmë to? Padoshëm. E po muslim el al khawalan, Allah e mshirroft. Ishte katabirat. Falën natën kohë të gjatë, derisa derisa lodhëshin këmbët e tij në namaz, para mendon njëri më falat gjat, saçi lodhët më, nuk mund të rrinë këmbë. Dukë u falë. Duk fal. Qëfar bënë të? Allah i në falë. Merte një shkopë. Dhe goditë, jo goditëja dëmtimi, por goditëja edukimi dhe qërtimi. Goditë këm të këmë të di dhe thënë të, a mendon e bubekri dhe omeri, se do të në kaloj në gjenet, jo vëllaj. Do të adëshmojmë se kanë lënë pasy në bura, që garojnë me takë të dira gjenetit. E musim me të kalojnë, e dintë se bubekri është largë. Largë është por dërshën të i dregon të i vetës e ti se, në qofë se dëshiran, atëre e arrinë nga se këta bura kështu këmë e përuar. Ndaj, ku jemi një me ta? Të bëjmë kësu krasime. Sot, fatkezit muslimani, krasot me njerës se nuk janë fetarë. Krasot me njerës se nuk e dunë gjënetin. Një sportist, por tjetë i sukseshëm në sportin që ka përsektuar, apo duhet garanë me sportistit ati sportin. Të shparamendojnë njëri, të that, shahisti më i mirë në bot apo ngasë i shumë të gjithë lojtarët e një ekipi futbollistik po normalisht nga se ngasata nuk po të konkurrojnë këtë sport prandaj mos u mat me ata që nuk konkurrojnë qëllimin tënd amaancële ti të të do gjenetin dhe Ebubekre ka të gjeneretin e këto mat vetëm ku i japën a është qëllimi të më të vëre gjenetin ta pyesin veten tonë a dëshirojmë ne realë gjenetin kjo është drejtim që na kanë gjithmonë në rrug gjithmonë gjithmonë kë drejtim tan bon rrugën e ndricuar sigurt. Po u fy këy. Ndalesh. Mm -hmm. Ka sa të gjitha dëshimet e tjera janë të përkohshme. Se nuk mund nuk ndambajnë. Dëshimi i pexactimit të qëllimit është i domosdoshëm. Pse kjo art në xhami? Pse ke art në këto jerrat? Çfarë po duhet kë? Çkaj duhet të kërkuti? Me këtë tënde. E pastaj shikose, a është e mjaftuar më për të arritë? Në qoftë se nuk është, atëherë ngritollën nderuar. Me dije Në mëvepër, nësu tre qëllime që janë përcaktuar. Kjo qëllim, nënkupton se ky ndëshimi i parë që, par. që na duhet në në këtë, në këto rrugë. Do kemi patë një ndëshim tjetër që i rëndësishëm të kemi të gjithë rrugës me vete për veç të qëllimit. Ndëshimi i dy që na duhet gjithmonë që nuk ndahet kur nga ky them, është siguriteti. Që gjithmonë të gjitha punët i bëjmë për hir të Allahut. Të mësohemi të lirohemi nga po me të njerëzve. Apo të lërëmë nga kompleksi i fjallë të njerëzë. Tepër, tëepër. Andaj të jemi gjithmon në njën e, e sinceritetit të Allahot është gjëllë. Vipër tonë të jënë të sinqerta për njëtë të zotit. Fjallë tonë të jënë të sinqerta për njëtë të Allahot është gjëllë. Si kërës të sëtë Allahot është gjëllë. Wa ma umiru, illa lija abudullaha mukhlesina ata nuk ishin të urdhruar as të ngakuar me diçtë tjetër poshtë se ta adhurojnë Allahun sinqerisht, sinqerisht me adhurim të pastër. Andaj sinqeriteti është një temë e mësiguri. Do të kemi takime të antarë në ngasor diçka domosdoshme. Por këtu po për përmendet se o ustar detit Allahut të mënduar, nuk mund të shkosh tek Allahu në çufse të bëjmë përshtypje fjalë të njerëzve. Edan kuptimin e qortimit, edhe në kuptimin e lavdatorë son njerë lavdëruar zhvendosen nga rruga e përmirësimit për shkak se i joshin lavdat të njerëzve unë e një veten tim kush jam i njëjtë me të mija, dhe që të mia dhe munduam që sinqerishtpritja të përmirësohej apo por në moment fillojnë njerë të më lavdrojn ti e kështu nuk ka se si ti dhe unë e braktisë kët tash më nuk jam pritë të Allahu dukej nga përmirësimi por jam duke u zhvendosur në ميدan lavdatave dhe shkputem nga rruga e përmirësimit Ose di kur shpërqaqë të çrrtimet e të njerëzve, praktikë autorimin Allahu jelle wala. Është dukësh shkoa shumë bukur. Për hir Allah të Allahut ato gjë. Mirëpo i thonë, kështu nuk është koha. Ah. Kështu si mendonin, nuk mund të integrohesh kësot. Dhe çrrtimet e njerëzve e zhvendosin gjithashtu. Gjithë kjo ndodh pa shkak të mungesës së sinqeritetit. Një njeri një herë e kërkon të durrë një vajzë. Tha për të bërë për, për shtypjesë Ja më shumë i sinqertën kat kërkes i tha nuk kam pa po më të bukur se ti. Dhe i tha, nuk mendoj se do të më bën ndonjë herë ndonjë grua përveç teje. A lavdronte ashte për këtë grua për të dëshmuar sinqeritetin e kërkesës, a e kuptove? Sinqeritetin e kërkesës. Dhe kjo grua ja bëri një provë dhe i tha, nuk jam un as për të afër më e bukur dhe e mirë sikur as motra ime. Apo, dha posa u përmend dikush jashtë filloi të shikon ku është. Apo, atëherë kjo grua i tha nëse sadakte mältafete po ti të sinqert nuk do të kthehesh aftën pandaj nëse jemi të sinqert se dashim knaçin e Allahut nuk na bën përshtype joshët ançor për aftën paraqsojemi të sinqert paraqë bëhemi të shurdhër përballë kërkesave dhe joshëve të njerëzve dhe kjo ndriçim që në vardim si na duhet gjithmonë duhet mbet kjo kjo llampë e ndezur nuk duhet të fiket për asnjë çast dile sa so të takojmë Allahun në manduar ndihimi i tretë është bindja, të jemi të bindur, se në këtë rukë do të kemi ersira, do të kemi ngecje, nga dalë, e kështë të moralë për bëhë i bindur, se pas kësaj kodre, është aja që pa e kërkan ti. Në qovë se njerët e kanë umbë rrugën, vlojnë në rruar, apo? Brezin, djath, majtë, kërkujnë rrugdallë, një kur zhëgënjen. Nuk kam bindjet mjaftushme, se do dalin, qëfarë bëjnë? Ullen, ullen dhe prisën vdekin. Së paraj që është i bindur të në Allah në gjellë vala, se Allah u kom e ndihmu, se Allah u kom e udhëzu, se Allah u gjellë kom e është përblu. Kënë njëri nuk i bëjmë për shtypje asë njëherë, rëthanat, situatat, dekuraimet e njerëzve, ështëgënimet e të tjene, vazhdo në rrugën dhe të Allah u të të të tjene. Andaj, një tendensë për një ështëgënim të kësa në tyre, patë, tendensë, nuk ndohë d Filluan sahabët të marrësin. Qase më duhet vdesni rrimad, nuk është e lehtë për ta që ta përballojnë vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po shfaqën udhë. Ebubekri me bindje. Qase kë dije, të gjë të kishin. Por çfarë e veçoi Ebubekrin kësaj rrode? Bindja e tij, që është një shkollë më lart se dija. Andaj kërkoi bindje. Bindje kërkojmë. Tha Ebubekri radhiyallahu taala anhu, "Man kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat." kush e ka adhru Muhammedin, a i ka vdik, vdis një pradhijë si kur saj, ndal një pradhijë nga kërruqë si kur saj, o men kani ja Abudullah, fejnë Allah hajun la jemut, nëse kush e ka adhruar Allah, në ta din se Allah në bejt t'i gjall, nuk vdes kur. Andaj, edhe në luft në uhudit u përhap lojmi, se ka vdik Muhammedin s.a. Por shpar thën dison nga sapt e bindur, thënë, i në kani kadmat, fëmutu ala mamat alai, në qërës ngritno edhe jo, dhe vdisni për atë që a i ka vdekur. Pendaj, Allahu imanuar kërkojnë nga neqtimet e bindër. Bindje, se do të shkosh në gjenet. Enës i bën nadër, në luftën e Uhudit, ishte i bindër, se Allahu ka me e shpoli për mundin. Dhe tha, inni le eqidu riha lë gjenet i minduni. Ohud, jam duke një erën, jam i bindër, jam duke shku në gjenet. Jo që vetëm po e di, por jam edhe erën duke në di. Jam, jam i bindër shum këso bindje në duhet. Bindje se kena me e pa gjëhnemin, si kërse Allah dhët letë rëvun në lë gjahim, gjithësësi dhët a shihni zjarën, gjithësësi ka gjennet, gjithësësi. Në duhet kjo bindje, jo vetëm dhije, por bindje vazhdushme, që ko paskoj edhe aroma të asoj botë nga vinë nga njële për të najosh, apo, për në të reguar se i në rukë të drejtë, i në duhet këshkuar si duhet. Dhe ndryshimi i fundit është Allahu është duke na parë. Allahu është duke na parë. Allahu është duke i ditë gjendjen tënde. Çfarë do të bën këtu rrug? Ka një tu sku. Çfarë do të bër në raport me thirrjet e mia? Me ofertat e mia. Një ofertë të është dhënë falja. Një ofertë është dhënë xheneti. Çfarë do të bër? A nuk turprohemi nga Allahu xhelalu wel ala? Vallajë do kupt pe neve i, i vendoset kamera ku gruaja ti e përsil sa është i kujdesshëm me fjalët e tij cilin, e dhe ndjesilëti. Ku fëmitë e di për cilën, sa arti kujdesu. Em mos toimë me sa Allahu xhallahu ala në asnjë situatë. Zera. Andai këtë ndjen duhet gjithmonë ta kemi parashyrë. Dhe ta kemi gjithmonë të instaluar në zemrat tona sallona sa për cilë. Kjo janë ndriçimi vëllai nderuar se nuk duhet të fikën kurrë. Asnjëherë. Asnjëherë. Për të mbetur rruga e ndricuar që me ndriçimin e rrugës të shohim ka duhet skuar ku duhet pozicionuar, sa so duhet ritu shpejtësinë, ku duhet ngadalësuar, ku e ndrëzhiqet. Të gjitha këto na shfaqen përmes katyre decilave. Ose për nusë ngjelemi, atë duhet shprehur që të kemi përfituar së topak, sepse besoj që gjithë ndryshimi janë në pjesa e brënshme ndjesisë që na çojnë ke forca e veprimit, aty veprava që ne na duhem patjetër, sepse nuk na mësonte dia. Oxh zoti të shpërbleft. Këtu e ndpresim të ndëruar Miç Të misionit tonë, ndërpresim duke shprehur që ke Zoti të kemi përfituar sa të pak në këto qyshëta të vlefshme dhe shpresoj të takohemi përsëri në misionin e ardhshëm. <të>